Не подобаються мені ті зрізані кути. Сапери не передбачали, що на бункері буде хата, сміється мельник. У грушівці таких аж чотири. Ото буде комусь вигода, як здогадаються. Тепер не дуже, щоб будуватися, бубонить хрущ. Люди навчені, як десь літ через десять буде показувати на спокій, то й почнуть старатися. Мій знайомий з хутора спалив новісіньку стодолу, порубав сад, вулики, цямриння з криниці, паркан. Каже, треба буде, надбав всього. А так, мені нічого не миле, нічого не хочу. А воно й голод починається. А от, він увірвав себе напівслові, витко хотів щось сказати, що ніколи в світі не пішов би класти мені стіни, якби не заставила скрута. Туди далі, в Галичину люди пухнуть. Понад Дністром трохи легше, правда, не в усіх. Є такі, що в ходять або сі сліди знати. Он байдиха, галушки та лемішка, і то випрошене, все поміжне, лихе життя. Хрущ став відкашлюватися, довго підбирав якісь слова, дивлячись похмуро на мельника. Казав якийсь більше разу не вмреш. «Пішли до роботи, хлопці!» «Від дурного життя і люди дуріють», – сказав мельник, пересівши на впочупки і погойдуючись на ногах. «Хтось то мені розповідав, що старий Ковальчук купив у залісі труну і спить в ній, щоб тіло, мовляв, звикло до вічного спокою. Нібито ніде так і не висипався, як у труні. «Я хотів у цього відьмака позичити брусів на одвірки», – сказав я, – Бруси дубові, обстругані, ще подумає, що зичу йому скорої смерті. Ліпше не мати з ним ніякої справи, порадив мельник, то чоловік недобрий. Справкола шелестів вітерець у високій траві, що мало невочевидь піднялася над землею, маючи сягаючи колін. Побачивши на стежці дві маленькі в довгих на випус сорочечках, я пішов на зустріч. Тато, мама наповідала, що обід за годину у мене щось замліло від того тату. Швидко, по осінньому, поквапливо насувалася ніч передвоєнного тринадцятого року, заповнила душу тривогою, якій ніяк не хотілося вірити, усе мовчало, причаївшись і дожидаючи. Я торкнувся рукою холодної марининої коси, і вона, мов по вістрі, сповзла їй на груди. Марина нагнула голову і притулилася до зап'ястя пересохлими устами. Крізь довгу гірку й солодку знемогу, крізь білі сум, безкінечно задуму й вагання, тихий, проймаючий серце шелест губ. Ти будеш моїм. Це прозвучало, немов веління землі і неба, веління чогось вічно живого. Нас ніщо не розлучить туманом світанок. «Маринко, – сказав я, – я чекаю, що ти приїдеш. Вона запевнила, що прилетить голубкою, бо, бо одне ми ціле, як яблуня і цвіт, як небо і сонце. І якби не війна, не випробування, не гідні не те, що людини, а допотопної ні мени, яким війна піддала людей, вимірюючи їх вигадані відносні чесноти, то в нас усе було б щиро і чесно. Один замолоду закопаний сатрапами російський хлопець обурювався тим, що гідність людини вимірюють труднощами, підносячи до ідеалу те, що є просто наслідком поганих суспільних умов. Але, Боже, досить, кому це скаже? Нема кому. На фронті я з неспокоєм згадував наш останній вечір. Марина з'являлася мені у коротких і кошмарних окопних снах між артилерійськими атаками, хвилини непритомності в госпіталях. Бо потім, прийшовши до пам'яті, я надзвичайно гостро відчував полегкість від того, що вона була зі мною. Вона приходила до мене тінню. «Так, тінню» тому що образ її витіснили з моєї уяви понівічені трупи, без лиць, без голів, без руки ніг. Голос її заглушили кононади і хропіння конаючих. Усмішку погасили спалахи вибухів,